اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ من الشَّيْطَانِ ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم <تصفيق> وَإِمَّا يَنزغنك من الشيطان مَخْكِ اللَّهِ جَلَّهِ جَلَالُهُ زاوت او داغه دا پر شرایط ذکر کړو بیا پرون داغه مخکتا چې کم رکاوټ د انسانانو د طرف راضي انداغه د پارا د دې په طریقا داغه اخلاقیات اغه ذکر کړو نن چې کم رکاوټو پځاوت اغا یا دا انسان ته رکاوٹ راضي او د دین نال ایدل د شیطان در طرف نه پاغه رکاوٹ بیان دی او ځاګه دی علاج بیان نو کله کله انسان ته او رکاوٹ راضي د شیطان در طرف نو شیطان خو بیا د دشمن د جره انسان ته نخګاري یعنی پر دشمن نے البتہ داغه احساس کیږي چې دغه وخت کې ما باندې شیطانی اثرات دي مالای غسر ذکر کړي چې کله دا سر پیدا شي نبیا ته د الله نه پنا وळा ويم ینزان نو کاو کچری ور رسیدا دا راو پړی تعال را منا شیطانی ده شیطان ده ترپا یا وسوسا سوسوسو رسیگی ده شیطان ده ترپا ده شر پا کولوکی نه ده دعوتنا پا منو کولوکی یا ده باطل پا خیستا کولوکی یا پا هر گنابا نیداغی پا کولوکی سوسوسو رسیگی تاتا نشیطان در طرف نا نت سو کا فست عز باللہ تہ پناو من الشیطان الرجیم ویا نفست عز باللہ یطفعو عنکا تہ پناو نس اللہ وله د یاد یو دا احقارینه خدا دا داسې وکړه نو یو مالک یوس په اوته نشي د بکوله بس مالک له आवाज ور کیغه مننه نو بس دا مله یوس په پیدا کړې د انسانیت باندې دی ابتلاو تلاو دا ازماشته پړه مقرر د تریو ټیمه پوري نو چې کله الله دې سپیډ تر په تابانه وس وسراشي نو نواز دده مالک ته आवाज وکړي یا الله بناني سم پتا باندې د دې شیطان نه چې ما د دې ګناوه وسوسه شي د دې حرام وسوسه شي د دې ناکاره کار وسوسه شي یا الله زپتا سره بناني سم او د یاد ساته چې کله انسان ځه اوقات کې الله ته رجوع کوي قدرت یې باغا څ کوم ماحول یې الله به نه واړی آو الله بستا حفاظتو کی هغه شیطانۍ حرکت نه الله به بچ کی هو چې کله ته الله داواز ورکه او کنه ته و سره خپل عمل غرش هغه ځل کې وسوسه وا جولہ ہاتھ بالله شروع کې غور به شروع کې بغیر په شروع کې داګه د پر عمل او کارواي شروع کې اوزان ان پر خوخ پرارې خوښ کې چې د کار بول کار دی نویا الله تا نه د پ کوی الله خو تعالله دنی کیر تیاررم درکی ده او دکنا اختییا ان درکی کنی ک کې الله د غیر توفیک درکې خوله در ن راضی د او که د بنای را دکې دشر او د حرام را دکې الله د توفیک نه باغیر نه کې دغیر در کوېله به در نشالله او راځی نه نفس تز بالله ت پناو النساء فع الله تلاجر د شیطان نن الله بدب کېده دتان اته پناو النساء انه هو السمیع ذغ الله تلاجر السمیع هم هغه کامل اوریدون کې د علیم هم ها کامل پوهیدې ذغ وسوسه په لږ باندې چې د شیطان د وسوسې انسان دا اللہ نا بغیر نه کی گئنو اللہ تا چغا بکار دا او پا اللہ باندے آو اللہ تا آواز کول بکار هغه اغا پا دے پاندے پوئی دی د دی تالیمی تا تدار گا چیتو دا کاروگا ومن آیات حلیلو دی زنا زنا دلیل ذکر کوي د الله د وحدانيت او د الله د قدرت دا و دا و من او د طاقت و مينایات هي او باز د کمال باز د دلایل نا په کمال قدرت د الله تعالی باندې اب حکمت او پر رحمت د الله تعالی باندې و النهار یوش پد او بلا اور اسنه نو بدی کې زمنن تذکر به نعمتوم دے الله تعالی به انسانیت باندې زمنن خپل نعمتوم ذکر کړي اود الله ان وی نعمت کې چې ري هميشه شوب ونوم بګران واکارونه باندې کې بیا زمیدار زمیداری څنګه کول ټول بوټي به شپي وال تیاری کې بګرا نوا ګارونو په مشکلو اوکه همیشه رسوي رزوے... نو بیا به مساله وځه کې انسان د دنیا لالچ دی بیا به آرام نکاو نو ني مخالف بلی ونیو بیا به د آرام کو کن... ماغه د آرام کوم کن... دردي چې دماغ به خراب شي شیو... د دنیا په دې لالچ کې بالا مون شپرا ولې وځعلنا نومکم سبات خوب زه هرشي کټکون کړي سبات کټکولتوي او غیر اختیاري نعمت ته د په اختیار کې د خوب نعمت نه ده سړی ځنه لري کې هر انسان باندې غیر اختیاري طور الله دا نعمت ورواړي او انسانو ودشي آرام وکړي نده د الله قدرته شلمصی بارا کې درشيو الله همیشبګې نو څوک د چر دراوي من الہ او غیر اللہ یاتیکم بذیا ہمیشہ رز کې نو سوګ دے چې هغه پاس تراولی ستاسو لپاره چې واری کې آرام وس نو دا د الله د قدرت نه دی شپا او رز والشمس والقمر ذکرنګین ور او سبمای نو نور بيګام ماویل ویل ته مرل مخلوق دے چې پاری کې باون هزار رز مګه راضی دوم الله اللہ اولیلہ ایت پیدا کڑا و جی بل ایت زمک و تمہیت تاوی را تاوی گی اس چیز کم طرف تے ندا تا ترب د دا لکه نا لکہ تاسو اسان مسئلی پیٹروی آوال دشپی آو پوڑبال و تمہیتا ہوئی سے نا جی کم طرف پیٹرائی ته مخامخی پای برانا اس این دی وقتی تاسو سو دیا تا تیلا موبایل دي او کالو که مخامخ چکاری ننور بول بعض ملکونو تا ک نوته په غرمې بعضې ملکونو توک نوالته کې پ یوټې بعضو کې پبللټ لازممکه دور مخې تطویږي الله یوړی مخلوق پیدا کړی د یوړی نمت دی د انسانیت په خدمت کې لګ یاد دی کې چور نه انسانی بدن بم خراب بم او پهونه بند کې د تا سور نه او یګټې کمره کې او کري به تک زیړی چې دنوور رانا پ لي داغرنګې سپما دا ده نو پاگی کم پلکاو کربونو ایک متونه دی پنورگی نو دا یو طرف تا دا اللہ دو قدرت لویلوی دلائل لی بل طرف تا انسان بانده لویلوی نیمتونه او بیا دا زی جاہیلان خلق دی چه بازی دی تا عبادت کینو اللہ داگی انو من اوکلا چه لا تس جدو لی شمس ولا لی کمر تاسو نوار تا عبادت مکوی سیجدی مکوی داو شرک پل عبادت تین شرک پہ صفت تے والا لکمری او نصبو میت عبادت کوای سجدی کوای زکتہ د الله سره شریک جوڑو په صفت د عبادت کې دا مخلوقات تی اگر چې دے اجسام لوی دی نکور انسان نجیب کما کر لی مرد و سلسی تک ایدا ستا خدا خادم پیرا کرد خادم تا سجدہ کلا جہالت دے او کن دے یعنی تخو دنورن نه بیا ای زکه الله ستا په خدمت کې انور لګولې په ما مې ستاسو په خدمت کې لګولې ده غورونو دا غاڼې ستاسو په خدمت کې نیو سره چې خادم د سیدا کيده سمره کماکل انسان نه دا انورس په امید دي کانو چې کوم مالک دې ستا چې کوم مالک دې او ستا چې کوم خالق دې دې غاڼو او انورس په امید چې کوم خالق دې الله یو غته سې ته وګې وذل لله الذی سیده ها زادتو که خلقه هنه چه ده پیدا کردی ده کار سمره غد شی بدنونه دنور غد شی دسپومه غد شی نو ده جسی ده وجنه ده ده عبادت مستحق ندی دا خود تخت القدرت چلی گی مدبر دی مخلوقات دی اللہ مسخر کردی دی خدمت که استاسو لگول استاسو خادمان دی ده ده سیده مکوی ده چه چه لگول دی او چه پیدا کردی دی نو اغا واجب تازین دی داغت تازیم اوکی اغتت سیدی او اغت منزون اوکی واسجدو لیللہ اگلدی خلق هنہ عبادت اوکی اغت زادتا سیدی اوکی اغت چې چکم دا پیدا دي ان کنتم ایاو تابدون کچریہ تاسو عبادت کون کی اغتا مقصودم رب تا عبادت وی اللہ تا عبادت وی نتدیل ویوال پردوی دا خادمان دی لا لا جن جنانو ذات عبادتو کې ورپسې زجر دې زورن رافه انستكبرو کجردي ځل ویو غنته عبادت زاني ویو غن غايات سجدې رسما کسان چې سپیکر باندې आवाज زورې نو امام شافعي رحمته الله عليه باندې او عظم د احنا په بنسبه نور پسې آیات انسان موسکې یا تلاوت کې لایس امون نور پسې آیات چې ختم شي نو دغه زباني سددا ځکه دلته کې کلام تاميګي او خبره برابري ځکه مخکې الله پر مهال دې ته عبادت مګه الله تو کې نور پسې هم د کسره تل خبره ده زوران د ف ان استكبرو کدي ځان ویو ګنه ده الله د عبادت نه لَا اللَّهَ نَا از دان دویو کرنو اندور تا عبادت کی اس پومہ تا نور سیزنو تا عبادت کی نفل لذین عند ربک يصبحون لہو باللل اللہ تضررت نشتا اللہ غنی دے اللہ سردا سے پرشتی دی سیداغی سا عبادت تا اشباؤ رز اللہ تا عبادت کی لَدے بیت اللہ پسید کی پاسمان کی بیت الماموب دے او او یا سر پرشتی نه نتواب کئی ڈلی او قیامت دا پوری داغی نمبر نرازی او نبی علی صلات و سلامو پرمی لطوت سماو و حق لها انتا اتا دا اسمان چغار خیجی و حق دالی چه اسمان آوازو کی ځکه آئی که دا یو سپک پرابر زینشده ایلا و مل پنسا جنو نورا کیا مگر یو پرشتی اللہ تا پسی دوانی یا پروکو بانی پردده اللہوی کتی ځان روی کرن نا دا اللہ دیر عبادت دی کون کی پرشتی دی فاللذین عند رب ایک پساو پرشتی درب سر دی چا مکربی پرشتی دی یو سبیحون لہو باللیل و النهار آغا مکربی پرشتی تزویع وی دا اللہ دا پرا فاکی دا اللہ بیانید شپیع و درزی نسطلی کی گی نا اللہ وی وحن لای سمون اغی نبور کی گی دا اللہ دا عبادت نا اغی دا عبادت بہترینی طریقی زرگر نې عبادت سره بور کې دل نه دی بګار زړس هي عبادت کی بری باندې انسان روح ته سکون ملایږي مخکې منځ ته ویل چنده ګناو د ګانو بجنم مجلس کې خوب ذکر خوب ذکر ناراضي ته روح ته تکلیف لکه روح چې په غنو باندې فروت دي او چې کوم عبادت دي انسان قران وای تعلیم یو سبل ز دغه خوب ذکر انسان ته راځي چې روح ته انتهائی آرام نوی عبادت چې کله انسان په صحیح طریقه باندې کوي دین ورګي ولر عبادت یې حالت کوي نوی عبادت صحیح نه نورح سکون کمزه ملوي چې کله صحیح طریقه سره انسان ذکر کوي صحیح ناشتي صحیح طریقه سره عبادت کوي دوی باندې انسان ضرورت سکون پر سینې کې پراخي او انسان تا پدې سره چین او راحت ملوي نو پرشتې چې و هم له سمون نغې نه پور کېږي داسره نه د الله عبادت کوي وہم ماین زغن نکاو کچری ورسی گی تا تامن الشیطانی د شیطان نزغن وسوسه نفستائم بالله بناولی صلاۃ تعالی باندې کی انه هو السمیع العلیم یگنن د کاله تعالی او ما دی ان هو هو السميع هو مريدن کی العلیم یقینا غریدن کی العلیم او دی په یا و من آیات او باز دلای نو تو قدرت او د طاقت دال تعالی نا الليل والنهار اش باوزدا والشمس والقمران ورا اسوما دا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تاسو سجدي عبادت لشانس نونن ورتاوالل کمر یو نسقوم اتا وسجدو للله الذی خلقنا او عبادت او سید تا کوي د ازات پارا خلقنا چې دا پیدا کړی دي ان كنتم کچری اتا سو یا الله تعالی تا عبادت کوي فین استکبرو کچری دي ځان ویو کنه د الله ته عبادت نه يوسات بي هون له بالليل والنهار باقي ده الله بيان اي باقي بيان الله تعالى لنا بالليل والنهار پشپ كه اوپر اس وهم ليس امونا وهم او دي نس دلي كي ده الله بي بيان الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد والي والصابجين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زینا بی زینتی لیمان و جعلنا هدتا مہدین و بجعلنی مقی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا و فرلی و لی والده و لی الممنین الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عونی و جعلنا للمتقین اماما و جعلنا للمتقین اماما اللهم ارنال حقا حقا ورزقا اتباعا وارنالبات حضباتا ورزقا نچدنام صلی اللہ اختانا لخل خلقه محمد و علی